که کمزور دین یو په زر باندې زور منځنه په یو ځای کې وکاو یو په مسجد نه بوي کې یو لکه منځنه په یو ځای کې وکاو یو په مسجد نه حرام کې د عمر او شهادت لري حدیث کې رسول الله فرمایي زمان همبر چې ادا پدی حوض کوثر دی څه مطلب یانه د حشر میدان او ډګر چې دی عقب د عرب علاقي خلک بدل کړئ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 چي اخر ورکه بدای دین خلق له بيدینیونه کاری وبيدينيونه خلق له دین خاري لكوس دا مسله ده رسم او رواج باندې تر رد کوجړي په ټاک او رسول الله صلي الله عليه عمل کوهه برداشت کوي نشي او بيدام مليري امام مالک شيخو د اخر د امت اسلام په با اقشي مندريزي شي په کم من د اول د امت اسلام شوي دا زمين خصوص د امت اولني خلق هغه د رسول الله عزتمنه ملګري دي صحابه دغه اسلام سنت باندې شوي دا زمين خصوص اسلام او قران او سنت باندې کېږي رسول الله ا يقول في ا Commod rumor Goodnight! شكرا! الزوج في حرم. سننظر! سنعرا.q. يت Darwin dit. quan expressed unto consult. الحرم. te telefon.你的관이 رحkes! WHAT� travail? Me Sabbath!없ến農ixed! Bal, رحب metros! generally! Gun لري تم يرسل!吧!ัж السفر! المغي ذات! Bueno! You are....! 살ه! analysts! Axaa! وخ! Re difficile! Creation! Y함 a doing...wash! quién ede una μ erklären?! De clearly ci summon raised! Mephy! ukeeping!yunaves! tradicional! Te 무엇eding! This Bible!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 باتنی او ظاہری د جمال او حسن ولا انسان ارزمو وسوسه محمد صلی الله عليه وسلم دا, دا رسول الله سره مینا محبت تم دی مینا محبت چې وسړی چې اس سره یې هغه د جمال د ظاهر او باطن د وجه نه داواړه پر رسول الله کې د خپل ولید د وجه رسول الله بخل سره خپل ویګه ولا دا احسان د وجه دا رسول الله مو چې محسن انسانو دا اخلاق د وجه نه او انسانو د شجاعت د وجه نه پر رسول الله کې او چې شجاعت دا پکرهاله درېمو مسرب کې دا وشو چې دې جيڪو دوه صحابي کرام مفاد کلصم ابن حدم چې کریم عليه السلام دغه په کور کې او اسعد ابن زراره کله شاغازه کساناله پاږې کې درې وې کسان زنانه ام او ام عماره او د عربه صحابي بخیادت کې د رسول الله سره بيعتونه وشله مصعب ابن عمر به خپل بوتلو ال تخبر باک یو په خپل وجره کې ورداخل ځور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 چابه ته فوشته وکې چې ولې جاري وک مون کې دې چې پرون ګناګړي الله بیگارش کې او چیت نکرو زه په راګ ساتل او دا قرشانه دا زیات کاروبار بار ځان ساتل چې ټولو مراد ټولو رس دا کارو کارو سلف سره هینو کې به دا عادت وو چې هغه به ګیرو کې بس پنولې د کارونه پرې خودل مانا دا دری بجو پرې د دنیا کار کوا د چنه چې سبې راجی چې د جمعې مخ او ماغو صلیس بجو پرې د کې لګي زمیدار وخت عاجد به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 دوی بتورات كده على امامانو الله حديث ظاهر دا كما سرش بدا ورا من قطاشم بدا ورت ابيرو ديم ويتاويلي شي جنته جنته ورداخل شي دا, دا, دا, ور دا, دا برچشي مل كدي رسول الله ورت ويلي دم اي جگر ما ين ديكو خود دد جگر دا بر مي رب العالمين دي طول جنتهن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 وی خوب کې مې ډېر کړه له سنځل لا سورواجو چې راځي چې ما کړه مې ولاس کینې ولې وکړه مطلب نه دی چې دا ولې په اختیار کې دي اېدي مثال شي چې کړه کلم لیکلني کلم خوځيږي او لیکلتي غیر اختیاري راوanti مولا لقاري شه فرمای وي الاستقامت بالدين خير من 1000 کرامت استقامت په دین باندې او د قشندب کار د لګڅن چې زنان د خپل هیڅ پټي د ما په اختیار کې ش مولګه تور کوم دا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 توصيب چې قانون هغه ډېر خفش ملګر اورته ته تاسو نه د جنتیجې ته خلکوې به دا خو ته او دا کوډل او خیر شړې او خیر ته بل مسګورې ده پیغمبر علی السلام لویره یا رسول الله ما خو به ایمان راوړو د یهود نه دا د دې بحثان تړونکو خلک دي ته ګور پالا بحثان دوی وټړو ته قران دوی وټړو پر رسول الله باندې دوی وټړو په موږ باندې دوی دا بحثان نه تیری پیغمبر علی نقل ورکی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 مدينه الرسول عليه الصلاه والسلام جيتنا عشان نمدي يو كسم خلق دعوه ديم كسم خلق شو ديد شو تشا ايمان راوند سب جهارات يو بلن كات شو ريسوكي مان راودي سوكي ندرودي شنگو كشنگو مازن جبل اترن ورو عمرو جموحه اغبوت پرستيك ولا لك سهل بن من ويل شاليس باغ كورك او خن كبتا بما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 د لري خطرنا خلک ان شاء الله کشه در روان چرشنبه بلشون دیونه به دا د طريق <تصفيق> دلمانه به تبشیر خبره کوجه ست طريق به دوه کوله مساله او رسول الله کومو کېرته کړی دا څورو کېر انسان دی الله رب عزت موږ تاسو ته محمد رسول الله تعالی د ولا تشغل خدقه ايدي تبشیر قران کریم بلعالمین فرمایي چې کله خبره کړي نو دا مقدس ماړه دا د شو مرز یبې وکانو کې چېغه دا څه د چکوګني سي باز انسان کې عادت دی لاسره د الله سورته مقدس او مخې پلانې معنا دا چې ځنه خارښتو چې د مقدس چړولي حدیث کې راځي رسول الله بچا صلی الله عليه وسلم کې چې خوشي کو تر به چې هغه نو نظر اړول نو رسول الله نظر نه اړو قضا ش پاکداری کړی رسول الله پور شخلاو کې ان شاء الله پیدا ان شاء الله دا دور حضور صدا درس کولا روان دي للحق کارهن دا حق مسرو له خلک بدګني هغه باندې به خبره کو